Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan musliman? Hari ini hari jumaat yang sangat mulia, penuh dengan keberkatan dan hari ini kita bertemu kembali dalam rancangan Al-Kuliah secara langsung di TV3 di Seri Pentas. Pada hari ini, apa khabar semua? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Di Malaysia ke, di Singapura ke, di mana saja kami tetap bersama dengan anda. Dan pada pada petang ini kita akan bercakap tentang topik yang lain pula. Topik yang bersifat semasa sentiasa kita insyaAllah ya. Iaitu topik suami orang, isteri orang. Bukan suami haiwan. Isteri haiwan ya. Suami orang, isteri orang. Macam mana kita perbincangan kita ini nak kupas. Kita akan lihat siapakah panelis kita pada pentas ini Tak lain tak bukan orang yang cukup popular zaman sekarang Iaitu namanya cukup sedang memuncak naik Di persadar dakwah Iaitu yang bahagia Ustaz Haslin Baharim Iaitu penolong pengurus besar hal ehwal Islam Puncak niaga Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Baguslah Ustaz Ataupun lebih dikenali sebagai namanya Ustaz Maulana Dan bersama saya di Penta Uh, si Seri Pentas pada Petah ini ada kumpulan Jauh dari Perak sana Iaitu kumpulan Yasin Halakah mukminah, Kampar Perak Assalamualaikum semua Alhamdulillah Kita sendirian bertukar ganti Penonton-penonton yang di sini Dan uh, sebagai pembuka tirai boleh kami, kami tanya Ustaz suatu soalan ya? uh, Tuan dan perempuan kalau kita buka Surah Al-Hujrat dalam Al-Quran Al-Karim Surah Al-Hujrat ayat yang ke-13 Menceritakan bahawa Allah menyuruh kita umat Islam supaya bergaul tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira darjat, tanpa mengira bahasa percakapan, ya, bangsa dan sebagainya. Tetapi Ustaz ada batasan-batasannya. Dari segi jantinanya barangkali, minta Ustaz kupaskan ayat tersebut. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashirafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Terima kasih Ustaz Fuzi Dan juga sidang penonton di studio Dan sidang penonton yang berada di rumah Sama dalam negara dan juga luar negara Bila kita sebut tentang surah Al-Hujurat Iaitu Alhamdulillah al rajim Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wahai manusia kata Allah kami ciptakan kamu di sana adanya lelaki adanya perempuan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu dan bila dah ada lelaki perempuan tu dan bila dah mereka berpasangan bila mereka dah berkahwin dan sebagainya akan dibiak-biakkan Maka kami jadikan mereka ni berpuak-puak, bersuku sakat, berkabilah. Tujuan ialah, Ini asas daripada kehidupan manusia yang tidak dapat tidak. Iaitu ialah untuk saling kenal-mengenal. Kenapa? Untuk melahirkan, apa kata-kata friendly ke Ustaz? Eh? Melahirkan kemesraan dalam hubungan. Sama ada puak ini dengan puak ini. Tetapi dalam bab ini Allah letakkan nilai daripada pergalan ini, nilai daripada kemesraan ini, nilai persahabatan ini tidak lain tidak bukan mestilah berpaksikan kepada firman Allah dalam surah al-jura ayat 13 ini iaitu inna akramakum 'inda atqakum. Orang yang paling mulia kata Allah sesungguhnya di kalangan kamu ialah orang yang paling dekat, paling kuat, paling hampir Taqwanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya ialah dalam kita bersaudara, dalam kita bersahabat, dalam kita bergaul dan apa sekalipun. Maka tidak dapat tidak kita kena ingat. Kita ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh menjangkaui apa yang telah ditetap tentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia? Tidak lain tak bukan. Garis panduan, guideline, peraturan-peraturan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidak boleh tidak atau tidak boleh dinafikan daripada sistem pergaulan, sistem persahabatan dan sebagainya. Ini indahnya Syaikh Fodil, bagaimana Islam itu menggalakkan persahabatan, indahnya Islam ibu sekalian, iaitu Islam menggalakkan ada semangat taqiyah, persaudaraan dan sebagainya bahkan berdosa kalau perenggak tidak ada. Sifat saling mesra bermesra. Tak timbul kemesraan. Dalam apa nama ni. Persaudaraan. Dalam persahabatan. Bahkan Nabi melarang kita dari sudut yang mana. Iaitu tak bercakap lebih daripada tiga hari safari. Maka menjadi satu benda yang tidak baik. Yang dipandang oleh agama Allah. syariat Allah SWT. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih, Ustaz. Saya nak pergi ke lebih detail lagi, Ustaz. Ya, ya Ah, uh, detail lagi. Kalau dulu kita lihat, Ustaz, suami-suami uh, hmm. keluar pergi bekerja. Nelayan ke, petani ke, ya. ataupun jadi guru sekolah ke. Hmm. Uh, dan isteri suri rumah sepenuh masa di rumah. Hmm. Uh, tapi zaman sekarang, Ustaz, memanglah wanita juga uh, sama depan dengan lelaki-lelaki. Lah. Uh, dengan uh, kemajuan dan teknologi dan sebagainya, hmm. akhirnya orang pun, perempuan pun pekerja juga. Uh, Sudah rumahnya bibit sekarang ni. Yeah. Uh, jadi nak beritahu ustaz, bila masuk ke dalam kerja pejabat ni ustaz, kerja pejabat, kadang-kadang berlakulah dikatakan sebagai sumbang pejabat ini. Uh, maklumlah yang duduk sebelah, kadang-kadang bertepuk tampak ke, kadang-kadang pergi makan sekali ke, kadang-kadang ialah -kadang, ustaz, cakap Uh, lebih lembut dari istri di rumah ke Dia nak tanya Ustaz Apakah batasan-batasan Syarat-syarat Ustaz Supaya jangan sampai berlakunya Bukan kena sumbang Sumbang pejabat tadi Ustaz Silakan Terima kasih Sofuzi. Sedang penonton yang diramata Allah sekalian Kita tak nafikan Kalau bekerja di pejabat Masa banyak berperhat di pejabat lah Ustaz N -n. Kalau kita nilailah Dalam bahasa kasar Kalau keluar kerja dekat pejabat Pukul 8 Balik pukul 5 Dah lebih kurang dekat 9 jam Kemudian campur pergi balik dah 2 jam, dah 11 jam. Makna paling-paling bahasa kasar lah kata. Paling-paling teruk pun duduk di rumah ni. 45 jam je. Campur dengan tidur, turi pejam Dah tak ada jam dah. Turi perjam. Ah, ini bagi contoh. So, dalam bab ini, apa yang kita letakkan, baki 5-6 jam ini, daripada 4 jam tersebut, boleh selesai. Bila ada apa dia sifat amanah sama ada lelaki bekerja... ...atas suami bekerja. Kena ingat... ...dalam bahasa kasar ...bila kita katakan... ...aku bekerja... ...kalau orang perempuan... ...dia kata terima kasih banyak... ...kat suami dia. Sebab hukum bekerja perempuan... ...ni tak jatuh wajiz tak? Dia harus bekerja saja. Mungkin akan dapat menampung... ...ekonomi atau pendapatan suami... ...kat rumah. Ini berbagai contoh. Maka dalam bab ini... ...dia kena ingat... ...aku adalah isteri orang. Aku adalah suami orang. Maka dalam sifat amanah... ...kalau miss daripada hidup manusia... Hidup pekerja lelaki dan perempuan maka kita kena ingat. Waktu Nabi dah kata la iman liman la amanatlahu. Ha eh, ya? tidak beriman bagi mereka yang tidak ada amanah. Maksud dia beria. Maknanya pula kita amanah, tak kira bertepuk, bertambah, bertendang, ber... bertendang tak adalah kan. bertendang kat rumah aku naudzubillah eh. Maknanya bertepuk, bertampar dan sebagainya kena ingat. Dalam Islam seulang balik, whatever we do semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa tak boleh lari guide dia. Baik bekerja, baik tak kerja, baik dengan tempat sekolah, baik dekat padang bola, baik ke tempat awam dan sebagainya, kena ingat amanah mesti diletakkan gerbang maksiat. Itu satu. Yang kedua, Nabi kata pada dia, al amanatu tajlibur rizqa. Kalau pekerja perempuan amanah, pekerja suami amanah, dia pergi buat kerja dia buat kerja sungguh Eh maka tidak ada. Apa nama ni. Apa nama ni. Udang ni sebalik Megi. Ha gitu. Ha ni. Tidak ada udang sebalik Mi Bandung ni sebagainya. Yang ni. Maka amanah dia tak hati dia. InsyaAllah. Kata Nabi. Al-amanah tajlibu rizqah. Amanah boleh membawa kepada kebahagiaan. Bawa kepada rezeki yang banyak. Wal-khiyanatu tajlibu al-faqra. Dan khianat itu membawa kepada kefakiran. Sebab itulah isu-isu pada hari ini Yang berlaku dalam rumah tangga. Wanita bekerja, apa nama suami bekerja, kemungkinan besar sahabat hilang sifat amanah sebagai seorang pekerja mereka suami, sebagai seorang pekerja mereka isteri. Bila hilang amanah, maka apa kata Nabi, fantaziri <tosan> sa'a lah huru hara dalam kehidupan mereka. Ini antara ada, maknanya syarat sahabat muda mudah. Buatlah kerja apa-apa pun, tapi, awal ini masih saya ingat, penonton kita ikut ibu pun tak ada suami datang ni. Tapi mereka amanah datang untuk dengar ceramah Suami apa? Suami rasa tenang. Tengok muka mak beda ada dalam ni. Jentoklah. Mak temuh ada dalam ni. Suami so, beritahu alhamdulillah. Seronok aku. Sebab isteri dia amanah. Ini maknanya. Buat kerja benda amanah. Satu benda teras. Yang paling penting lah ke depan mak isteri sendiri. Wallahualam sa'an. Terima kasih Ustaz. Cukup jelas itulah antara batasan-batasan syarat-syarat bila berlainan jantina bekerja satu pujabat. Ialah maklumlah. Kadang-kadang ada juga yang ketiga bernama syaitan ni yang cuba menghuruharakan hubungan yang baik akan jadi kucak-kacir apapun. Kita berhaksa ketika dan kita jumpa lagi selepas ini. insya InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini di TV3 Dengan tajuk kita suami orang, isteri orang, terutamanya melibatkan ya tempat kerja yang sama Jadi pada petang ini kita ada kumpulan Yasin uh, Halakah mukminah daripada Kampau Perak ya, Jadi kita terima lah soalan mereka datang jauh ini, silakan kalau ada soalan, silakan Silakan. Assalamualaikum hmm. warahmatullahi taala wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Puan Kamaliyah binti Muhammad dari Kumpulan Yasin Halakah Mu'minah Kampar Perak ya. Ingin mengajukan satu soalan Bagaimanakah cara terbaik untuk menegur rakan sekerja yang tidak menjaga adab pergaulan di pejabat Perlukah ditegur secara berdepan Ustaz? Hmm. Okey terima kasih Puan Ini satu soalan cukup bagus Kalau di puncak niaga dia ada penolong penguruh besar Hal ehwal Islam boleh tegur. Uh, tapi kalau tempat lain Ustaz macam mana ni nak tegur secara uh, langsung kepada kawan kita ni. Membuat tak bagus ni. Tak elok. Macam mana hmm. cara? caranya Ustaz? Silakan. Terima kasih Puan Najah Kamaliah. Selamat penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam bak menegur ni gini lah. Sebaik-baiknya kalau nak tegur orang buat silap, buat salah. Saya ingat Rasulullah SAW sendiri pun ada hikmah pada teguran Rasulullah SAW. Ada waktu ketika boleh ditegur. Macam seorang Rasulullah SAW. Ditegur. Seorang sahabat datang masjid. Terus duduk. Time Nabi tengah semayang khutbah jemaah. Tiba-tiba Nabi kata. Qum ya fula. As-salaitan Bangun kamu. Dah mayan dah raka'at atau belum? Ha. Dia kata belum. Ya Allah. Qum. Iza dakala ahadukumul masjidah. Fala yajlis. Hatta yusalliya rak'atain. Tu juga teguran tu. Dan jadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila datang orang masuk masjid, siapa-siapa masuk masjid jangan pandai-pandai pergi duduk. Itu terjemahan saya lah. Ya. Sehingga dia sembahyang 2 rakaat. Ada masa Rasulullah dia menegur tidak membawa kepada rasa sakit hati para sahabat. Sebab tegur berdepan ni bukan senang sebenarnya. Rasulullah Sallallahu SAW. Sebab tu kadang-kadang, kita ketua jabatan ke? Kita tak kira lah bagi agama ke, Nak menegur orang dan buat, buat perkara kemungkaran. Tidak dapat tidak. Yang pertama kita guna kalimat al-hikmah. Ada kebijaksanaan. Apakah sesuai waktu itu kita tegur dia? Contohlah kan. Orang tengah-tengah melarik gunggang kita tegur. Jangan menari, jangan menari. Dia kata dia. Tawabat dia terus menari. Lepas tu bila selesai, panggil dia dek nak begini adalah tak bagus. Contohlah dia ponteng sekolah misalnya. Kata anak kita kalau kita nak marah dia pun ya. Para apa apa apa nama motivasi kata, jangan marah anak kita di depan anak-anak yang lain. Makna kebijaksanaan kita ni ilmu. Kita yang ada ilmu nak menegur orang. Contoh dia. Kan? Bapa tegur anak hisap rokok. Anak, bapak hisap rokok juga contoh. Huh. Sebab asap rokok? Ha, kau nak mati ke? Contohlah kan. Bapa patut mati dulu. Nampak tak anak bila anak ada ilmu dalam kita nak menegur orang. Sebab tu yang paling baik puan ya, semua muslim sekalian, menegur orang tu face to face adalah lebih bijaksana daripada menegur depan orang. Contohlah, eh kamu tak faham ke? Ya eh, kamu datang berjabat pukul 8 ke bagaimana hari ni tak jumpa-jumpa, hilang terus depan orang. Apa perasaan seseorang yang ditegur macam itu? Kena ingat kadang-kadang banyak yang menegur depan orang ini... Ialah orang yang ada sifat takabur. Ada ego dalam diri dia. Mantang-mantang dia tak salah. Dia tegur di depan. Maka menyebabkan jatuh air muka. Atau apa ni? Druk waterfiz. Ha gitu. Betul tidak pasang botik. Menjatuhkan air muka. Orang yang paling baik. Nak tegur suami. Ya abang ni. Tak ketinggian bahasa langsung. Depan kunuri muri. Tegur suami. Kalau sebab rokok tu nantilah dulu. Hih. Tak pakai otak langsung. Apa perasaan suami? Balik ku tampong kau. Siap macam dalam masa sebab apa? Kita menegur atas dasar. Kita ego. Oh, Kita tak buat kita tegur orang. Tak. Makanan yang paling baik bijaksana ialah... ...menegur panggil dia tegur dia Insya Allah ada hikmah, ada kebaikan. Dia kata apa? Terima kasih. Ya, ya? Tuan tegur saya. Selesai masalah. Daripada menegur di depan orang. Wallahumma'ala. Hmm, ya. Terima kasih Ustaz. pun kita boleh ikut contoh. Hmm. Makan, macam mana Allah Ta'ala peringatkan Musa dan Harun... ...menegur Fir'aun. Yang katanya... ...fakula lahu kaulan layina... Berkatalah dengan Fir'aun. Kepada Fir'aun. Dengan kata-kata yang lemah, lembut. Okey, kita ambil satu lagi ya. Satu lagi soalan kalau ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaria binti Arifin. Mm -mm. Kumpulan lakam mukminah, Kampar, Perak. Mengajukan satu soalan kepada Ustaz. Yeah. Ada sengah-sengah pihak tu Ustaz. Kerana takut timbul fitnah. Tak mahu bergaul. Dia takut buat kerja. Buat kerja sendirian. Tak mahu jamur campur dengan kawan. Apa pendapat Ustaz? Hmm. Okey, terima kasih. Hmm. Puan Kamariah. Tadi buang Kamariah. Ini buang hmm. Kamariah pula. Banyak hmm. K lah. Oh, Puan Lepan, K ni. Sekarang ni Badan Riyah pula. <laughs> Okey, ini Terima saat... kasih. Eh. Terima kasih yang bertanya. Gini, Nabi sebut. Nabi sebut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yakul khairan Awliya semut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia kenapa apa? Cakaplah benda yang baik. Atau liya semut. Jadilah semut. Ha, bukan semut. Mana saya berkong. Ia ke semut. Bersarap semut. Tak segera orang. Eh? Maksudnya. Atau berdiam lebih baik. kan? Kadang-kadang kita ni. Duk campur bergur untuk apa? Untuk sembang. Bila mula bersembang ni, Nabi tak kenal mulut kata korang. Orang kata begini. Maka lebih baik, maksud dia. Tidak duduk ramai-ramai bersembang. Dari sudah mana? Lama, lama? Takkan mengatakan korang. Auzubillah min zalib. Sebab mengatakan korang ni tak ada ngantuk. Ada orang menguap mengumpat orang. Tak ada. Haa, ada sambung besok. Ngantuk dah mengumpat orang. Kalau mengaji macam ini ramai mengantuk. Ni contohlah So, tapi kalau perangai yang jenis tak nak campur orang langsung. Saya ingat. Mungkin nadirlah tak adalah segitu kat pejabat. Sebab tu, saya beritahu, dalam pejabat, bukan pejabat je. Pak awam pun. Maka bercakap, kurang itu lebih enak. Pada pandangan Allah daripada bercakap. Bak? Banyak. Kemudian, disebut daripada antara lain, ialah. terlihat Dalam hidup ni, Allah ya ataupun Nabi SAW, dia menggalakkan kita ada budaya tegur, menegur. Saya yakin ni, saya pernah tengok orang maksud macam tu. Dia tegur, Assalamualaikum bang, Ustaz, Bersalam. Dia buat hal masing-masing. Pada saya, itu adalah paling hebat daripada duduk bersembang. Ada masa kosong saja, nak bersembang 4 jam. ni, nak okay, Ustaz, Bersalamualaikum. Okey, Ustaz. Saya nak ambil so soalan tadi, Ustaz. Ya? Ya. Uh, sebenarnya soalan tadi, dia memperihalkan tentang ada orang hmm. dia nak jaga diri dia. Jangan sampai bergaul bebas, maka dia pun jadi kena sumbang, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Hmm. Aa, kita nak, nak nasihat ni yang aku tak mau campur semua takut jadi mengumpat aku tak mau campur ni yeah, yeah. Tak, takut, takut jadi apa ni sumbang pejabat dan sebagainya aku nak jauh-jauh seorang-seorang hmm. makan seorang-seorang cakap seorang-seorang sembahyang <laughs> pun seorang-seorang seorang-seorang <laughs> uh, dia je kena sumbang ni apa masalah silakan okey ginilah dia berbalik kepada individu tersebut Ustaz hmm. makna berbalik kepada orang tersebut ada orang yang jenis hmm. macam tu ada orang yang jenis memang tak campur dengan orang. Majik pun tak pergi. Kenuri pun tak pergi tolong. Apalagi contoh lah. Ya. Mengaji pun tak pergi. Semua tak pergi. Yang dia rasa diri dia adalah orang yang tak campur benda ni. Dia tak campur dengan benda masyarakat konang lah. Kena ingat, orang macam ni ada sifat suka sangka buruk dengan orang lain. So patut image dia ni. Eh hey, kalau gitu Nabi duduk dekat gua mana. Bertahanus. Tak keluar-keluar lah tak bila rumah. Semua ada masyarakat sosial tak boleh. Tapi Nabi berdepan. Kenapa dia? Ini responsibility Nabi SAW. Ini asal yang paling utama. Tapi maknanya kalau jenis tak caput langsung... ...kita kena ingat. Dalam hidup kita ni... ...Allah dah kata dia. Dalam hidup kita ni... ...lita'arafu untuk kita kenal-mengenal... ...di antara satu sama lain. Yang kedua... ...jangan rasa kita ni hebat. Contohlah. Kadang-kadang orang nampak semayangnya bagus... ...posanya bagus... ...pakaiannya bagus. Tapi akhlak hubungan... ...hablu minan nasnya tidak bagus... Ini juga Allah tak terima orang tersebut. Seolah-olah orang yang memutuskan tali persaudaraan di antara satu sama lain. Ini antara Rasulullah Said ya. Hmm. Maknanya, kerapana bunga sumbang bunga, kerap sumbang buatlah benda pun. Tapi kena ingat balik kepada diri masing-masing. Ulang balik kepada sinap menonton yang bekerja. Nabi dah kata tadi kan. Maknanya, kalaulah kamu beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, ingat buat benda baik. Kalau tidak ada benda baik, tak payah buat kerja lain. Maknanya buat kerja apa yang Tuhan bagi kita atau buat kerja apa yang bos letakkan amanah kepada kita. Ni contoh. Mm hmm. Hai wallahualam. Okey terima kasih ustaz. Kita ambil satu lagi soalan terakhir daripada kumpulan Yasin. Halakah Mukminah Kampar Perak silakan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Hajah Nazimah binti okay. Muhammad Nur daripada kumpulan Yasin, Halakah Mukminah Kampar Perak. Jadi saya ingin mengajukan satu soalan, ustaz. Ada juga rakan serkerja yang peramah dengan semua orang. Bila bergurau tak kira, tak kira siapa, terus buat betul tepuk bertampar. Alasan yang diberi adalah nak buat baik dan mesra dengan semua orang serta tak mahu bermusuh. Jadi, apa komen Ustaz? Ya. Hmm. Selamat tinggal Ustaz. Terima kasih. Terlalu mesra. Mesra sangat terlalu friendly. Ha. Mesra sampai tak sedar diri. Ha, saya kata gini. Sebab itu ya Puan-puan, ibu-ibu sekalian, sidang penonton di rumah dan sebagainya, kita kena ingat bergurau ni kalau dah terlebih sangat, inilah akibat dia. Dia bukan apa sihat badi. Apa benda kalau makan terlebih, contohlah bukan diri saya ni tidak alah ya nah? Kalau makan terlebih, ...bawa penyakit, tidur terlebih ...bawa penyakit. Benda over, patut Nabi kata khairal umuri ausatoha. Sebab baik pekerjaan, sebab baik makan, sebab baik tidur, apa sahajalah hidup kita hari ni ialah bersederhana. Ini contoh sebab tu nak bergurau sederhana, nak bersembang bersederhana. Bila awajalah kita kena ingat ya, perintah Allah tidak ada pilihan. Ini contoh ya. Perintah Allah tidak ada pilihan. Tuhan kata hang kena buat, kena ikut. Kalau tak ikut dosa. Dalam dalam dalam keluarga, dalam pejabat ke keluarga berpejabat, misalan, kita kena ingat ada batasan-batasan. Kalau dia tu katalah sileha tu pekerja isteri orang kita kena ingat batasan pergaulan kita setakat mana yang dibenarkan dalam syarak kalau saya saya takut ini kadang-kadang betul ini Ustaz bozi soalan berbangkit ...mungkin kat menonton kat luar pun datang timur juga memang selalunya bila kat rumah dekat pejabat tu ramah benar Ustaz bila balik pejabat muka jadi lain nah, ni na'udzubillah minzalik jadi eh, sebab tu saya kadang-kadang timbul benar kita kena ingat ya dalam uh, jami' uh, apa nama jami'ul kabir ni Sayuti dia kata apa dia kata sesungguhnya Allah amat kasih orang um, kasih kepada suami yang sentiasa bermesra dan bergurau senda dengan isterinya atau sebaliknya dengan sebab kemesraan dan layanan baik suami dan isteri maka Allah akan mengurniakan mereka ganjaran pahala dan rezeki yang halal cuba tengok kena ingat ya patu sahabat-sahabat yang di rumah ya penonton yang di rumah yang juga penonton di studio ni kita kena ingat, sebulan balik, tak boleh peringkat jangan mesra, jangan over, sehingga peringkat melanggar batasan Allah SWT. Ini satu perintah atau satu amaran, ya, daripada Allah SWT. Dan bila dah melampau, jadilah peringkat. Contoh Iblis sendiri pun, telah ditolak sebagai hamba yang paling taat sebelumnya. Kenapa dia? Hidup dia melampau, over. Akhirnya Allah meluat, Allah benci dan dia akan dikeluarkan, dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam Terima kasih ustaz Haslenn Baharin penolong pengurus besar Islam Puncak Niaga. Apa pun kita berhasrat ketika dan kita berjumpa lagi selepas ini Pada petang ini, kalau halaqah sentuhan kalbu kami ni al-khulias sentuhan jiwa. kita akan ajar orang supaya memahami menghayati Islam. Uh, dengan begitu dalam insya Allah Dan apapun kita ambil lagi soalan-soalan Yang berkaitan dengan suami, orang, isteri, orang Tajuk kita uh, Silakan kalau ada, sudah ada kumpulan Yasin uh, Silakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Saya Puan Ainun uh, Dari kumpulan Halakah Makminah Dari Kampar Perak Ingin mengajukan satu soalan yeah. Yang bertajuk uh, Ada ada juga yang memberi alasan uh, kalau berkawan di pejabat lebih selesa dengan bel belainan Gentina Dari sama Gentina uh, Sebab? Sebab hmm. banyak gosip dan uh -uh. banyak membuat fitnah. Sila ah. uh, Ustaz ulaskan. Ini saya rasa ada kebenarannya Ustaz. Kata-kata Ustaz -kata hmm. dia. Dia tak suka kawan dengan sama-sama Gentina ni. Kalau perempuan dia nak kawan dengan lelaki-lelaki. Sebab... Olakey oh, faham dia satu hal, yang kedua tak cerita banyak. Dia cerita hal kereta, motor kan. Aa, tapi kat dua sama-sama hmm. dia mengumpat orang, cerita kat kain kat leha cantiknya, baju start gini kan. Semusa ke, gitulah cerita <laughs> hal baju cerita yang hal-hal oranglah. Jadi apa komen ustaz? Hmm, terima kasih bertanya. Tu gini lah, kaedah yang mudah tak bozi. Hmm, hmm. Kita punya menykopasan suami orang bini. Eh, isteri orang bin ayalah eh. Suami orang isteri orang ni ya gini dia berbalik dalam bak pergaulan dia berbalik kepada hati manusia hati sendiri itu tak boleh taklah fida sebab dalam hati kita ada iman contoh kan patut nabi kata yastaqimu imanu abdin hatta yastaqim qalbuhu wala qalbuhu hatta yastaqim lisanuha ha kan ya? maknanya iman kita tu tak baik kalau hati pun tak be tak betul. Dan hati tak betul kalau bercakap kita pun serong, tak betul. Dalam bab ini, kita kena ingat semua pekerja tak kira apa jantina, bangsa, agama ke, maka adalah merupakan kawan, awak teamwork. Ya, yeah? dia tak kira tetapi kena ingat. Tak salah lah kalau lelaki katalah Safdi nak sembang dengan Ustazah Foziah, contohlah. Ya kan? Tak salah sembang tapi dengan syarat. dengan ada dua syarat ya dengan dua syarat yang pertama apa dia mesti berbuah dengan lain jantina itu mesti di qalayak ramai dia tak boleh duduk mana dekat tanda sembang ha? kan nak main bekala tak boleh dia mesti di qalayak ramai sebab uh, Nabi dah kata dah la yakluanna ar-rajulu bimraatin Illa wasalisuhuma syaitan. Dalam sahib Bukhari sebut. Tidak boleh seorang lelaki berkhalwat. Dengan seorang perempuan berdua-duaan. Melainkan yang ketiga itu ada syaitan. Maknanya Nabi sebut hadisah yang lain. La yakhluwanna arrajul bimratin illa bidhi mahramah. Maknanya mesti ada mahram dia. Boleh. Tak apa. Ini contoh tapi sebagai kak pekerja tak dalam mahram ni mak dia mari ikutlah tidaklah tapi nak bagitau mesti macam tak makan kat kantin boleh sembang tak apa orang tengok ni contoh eh? yang kedua ialah kita kena ingat bukan sembang tadi membawa kepada penyebab nafsu syahwat terangsang apa dia eh? duduk-dudukan kat kantin ramai-ramai juga awak ni cantiklah ai tak mahu tengok perempuan cantik macam you apa perasaan perempuan tadi ha dia kata "caiy". "Caiy", "banyak caiy". Mana boleh caiy tadi dia laki aku pun tak pernah nak buji aku macam ni. Habar gitu. Tengok muka terimi wala muka macam gondrong sekali pun. Oh dia kata rupanya -rupa lawannya aku katanya. Tak, kena ingat ya pertama boleh sembang, campur tak apa, tapi kena ingat batas-batas Islam kena jaga. Pulang balik sedang penonton, para pekerja di rumah ni nak datang hari satu meal agak nak pekerja kan datang insya-Allah. Ingat Ya, kita adalah hamba Allah. Jangan ikut hamba yang syaitan. Sebab itu kadang-kadang orang kita, Uzi, dia lebih jaga hati manusia daripada nak jaga hati Allah. Eh, ada hati ke Allah? Tak. Nak cerita, jaga ha'al Allah. Sebab itu kadang-kadang pakaiannya, dressingnya, pergaulannya, sosialnya... ...kebanyakannya bertuhankan nafsu bukan bertuhankan Allah. Allah wallahu alam tafadzi. Masih ustaz, kita ambil lagi soalan yang kelima. Silakan kalau ada. Okey. Assalamualaikum <coughs> warahmatullahi wa taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah saya Pon Zaitun dari kumpulan halaqah mukmina Kampar ingin mengajukan satu soalan pada ustaz. Ada juga ada juga rakan sekerja yang baik akhlaknya ustaz. Ya yeah, yeah. contoh dia tak tinggal semayang dan mengadakan hubungan baik dengan isteri dan anak-anaknya. Dan ada juga isteri yang sengaja menceritakan kebaikan akan sekerja... Uh, ...cuma untuk memberi motivasi kepada suaminya. Adakah itu boleh, Ustaz? Hmm, terima, terima, terima kasih. Gini, memang tu sapa diri masalah tak? Yeah. Kita kat rumah, kerja pejabat lain, bini pejabat lain... ...bini ceritakanlah, abang ni kata, abang din tu baguslah, apa semua. Kalau suami tu dah mula muka merah menyala... ...berhenti je lah motivasi ke, motivasi ke. Sebab suami ni cemuru... Kena suami tak beriman pula. Kan contoh? Contoh kan. Ambil puji si mamat tu. Kau nikah lah dengan dia. Apa jadi kan? Konflik. Mana ustaz engkau tu tak carmah dekat engkau ke? Dia poli. Sakit hati. Ni contoh dia. Sebab tu. Niat. Apa hal pun? Pertanyaan Allah kata -apa? apa nama ni? Apa hal sekalipun kita buat kerja. Dia landas pada niat kita. Niat kita macam kalau Puan kata tadi. Kalau niat memang nak tegur suami. Tapi jangan cerita siapa individu tu. Jangan sebut. Uh, ada kenalan saya dekat pejabat tu bang. Namanya uh, Samsudin. Bagus orangnya Bang Din tu bang. Ha, kan. Dia gini bang, dia belanja makan bang, makan KFC bang, makan McDonald's. Uh, kita dengar abang tak macam Bang Din. Ah. Ha. McDonald's makan ikan kurung je. Ikan sardin Ikan kurung. Ini ha, kan? contoh dia. Uh, suami bengang, Bengkuk. begengangnya bengkuk. Ah ha, Malaka tengok. Lepas ni kan kerja jabat tu dah. Aku haram kerja. Dah apa jadi? ...putus pendapatan. Nampak tak? Lepas tu, niat kita kalau suami muka berubah... ...naik cemburu. Janganlah. Kalau macam kita perempuan pun suami... ...tahu, ish... ...dia kasi joyah tu lara kat pejabat. Dia dressing memang terangkat... ...kipas angin berhenti. Ha, Punyalah cantik. Kipas angin berhenti. Perempuan confirm cemburu. Betul, betul tak? Maka kena ingat jangan cerita... ...siapa personal tadi ni. Kalau nak pusat Foddy Handsup... ...ada Ustaz tu Ustaz Pernama tu mata-mata pejam-pejam segitu juga kan, nak Kalau dia tu handsome lah. ya ke abang kena pakai macam tu bang? Ah ha, contoh dia, tak apa. Jangan puji pusing tak asli, tak bodih, tak asli, contohlah. Maka timbul cemburu, cemburu. Boleh cerita niat baik insya-Allah. Dia tak terima, dia kata jangan. Maka tak pola nasihat suami dia sebut. Suami ni selama betul sekalian, suami ni kalau dia buat benda tak betul pun isteri tak sanggup pun dosa. Tapi masalah kalau isteri buat dosa suami terpaksa tanggung sekali dengan perbuatan dosa. Dah le dilepaskan kita pergi kerja. Kan? Ya? Kemudian kita buat maksiat, suami pun tanggung sekali. Nauzubillah min mizalik. Ah ni kena ingatlah wallahu aalam tak ya. Okey ustaz. Jelas. Ah uh, okay. Saya nak tanya satu soalan ustaz. Yeah. Uh, bila kita pergi pejabat, kenduri kahwin ke, apa-apalah di luar sana ustaz, suami orang pakai kemas isteri orang pun pakai lawa juga. Yeah. Masalah di rumah tak tak jadi macam tu pula. Hmm, uh, kalau suami betul. orang tu di rumah pakai keplek saja. Hmm. Nampak pusat yang kecil ada ada poket. Ah kalau isteri orang pula mesti kelawar je, straight, hmm. tak nampak kati-kating dah. Apa pandangan ustaz? Mak cik Ustaz Bozi, Ustaz hmm. Bozi ni dia buat-buat soalan kat saya ni. Hmm. Memang betul ni hakikat suami so, orang seorang di sat. Hmm. Pergi pejabat, ya Allah. Ada tujuh belas jenis gincu. Ha. Ha. Sampai suami tak kenal isteri dia. Ha. Lawa awal itu. Rupanya bini dia. Contohnya. Yang kedua. Pergi cantik. Balik bukan kat rumah. Balik kerja pejabat tu buka dah. Dah, dah, dah lebam dah. Ha. Patutnya. Kita nak nasihatkan. Isteri-isteri yang bekerja. Pukul lima keluar. Kerja. Pukul empat lima. Empat-bap lima tu pergi tandas, apa Dressing muka sikit. Spray lah. Kalau tak ada ambillah bagon. Bubuh lah mana patut. Asalkan bagon bau wangi. Selama Fumakila ke apa tu ni contoh. Ya. Yeah? ni contoh. So kena ingat. Ustaz Ya. Yeah. Kata Allah. Inna salati wa nusuki wa mahya'iya wa mamatihi. Lillahi rabbil alamin. Apa dia? Kerja kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita adalah kerana Allah. Allah Sebab itulah benda-benda ni kita kena ingat. Dalam bak berpakaian. Wajib cantik. Sebab, Allah sukakan kecantikan Allah jamilun yuhibbul jama'an. Ada dia? Allah itu cantik. Allah sukakan kecantikan. Oh, lagu pula malam-malam. Nah, nah, nah. nah, contohnya satu. Kemudian kita kena ingat apa dia? Nabi kata satu hadis, "Idza ya qadimtum ala akhwanikum" fahsinu libasakum wa bila kamu datang berjumpa kawan-kawan kamu datang berhadapan dengan orang ramai cantikkanlah dua benda pakaian dan kenderaan ha ah. ini kereta tunggu belum kereta ...setak tu, tayar jatuh. <girly> oh nak naik pun takut. Gigit jari kawan tu. Ha, Maksudnya, ambil kereta sabozi yang mahal tu... ...pinjam sekejap. Biar kawan tu tak stres. Ini rumah dia tak tepi laut ke? Ha, dia mikir bukan-bukan. Maksudnya, sampai perekat macam tu... ...sepatutnya nak tahu. Ada orang pergi majik sabozi. Ini hmm. cerita lain ni. Orang bagi majik... ...pakai baju kain pelikat, butang tak cukup. Kepiah ni, orang pergi murah enam belah tahun yang lalu tu. Tarik lalat penuh. lala nak tumpang berok sikit tak boleh dah. Dah penuh dah. Kain pelekat ni kain pelekat. Tak ada tahun 2005. 6 tahun yang lalu. Bila pergi pejabat. Subhanallah. Tengok. Contoh. InsyaAllah dia memang wasmat. Ini nak bagikan. Macam saya lebih ke orang. Ini contoh je. Jadi nak bagikan. Isri yang beriman. Isri beriman. Suami beriman. Ikut sunnah Nabi. Ya baik-baik. InsyaAllah. Dia berpakaian kena siapa? Kerana Allah? Bila kerana Allah automatically. Oh, sedap orang bertindak. Automatically. <laughs> Maksudnya apa dia? Dia pakai cantik depan orang. Dia pakai cantik depan suami dia. Tetapi kena ingat, wahai si wanita. Ha. Kalau dia pakai dia kanan, dia sembuh sana. Sembuh sini. Sampai terhadap tempat yang tak sembuh tu. <laughs> maka dia niat dia. Supaya Ustaz Fazi bau sedap. Maka haram hukumnya. Dia dianggap perempuan atau isteri yang berzina. Allah na'udzubillah amin. Kena ingat ya, sedang menonton Sembur-sembur juga, ya, jangan tersembur Sudah Ok, terima kasih Ustaz Aslin di sebalik jenakanya Itu banyak meseh-meseh yang berguna Sampaikan kepada kita, suami orang dan juga Isteri orang, di tempat kerja dan di luar rumah Terutamanya, apa pun Kita beraksi ketika saya, kita jumpa lagi Selepas ini, insyaAllah Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan Al-Kuliah Tajuk kita pertanyaan ini ialah suami orang, isteri orang Terutama di waktu kerja ataupun di luar rumah Dan satu lagi Ustaz, ni kadang-kadang keruntuhan rumah tangga Kadang-kadang disebabkan penyakit bila di pejabat ataupun di rumah dia suka bercerita Contoh Ustaz, isteri orang dia cerita keburukan suaminya kepada suami orang di pejabat Kono korang dapat motivasi ke, dapat nasihat ke, ataupun suami orang menceritakan masalah isteri dia kepada isteri orang. Jadi dapat juga. Kadang-kadang, tak kena dengan orang tersebut, jadi lain Ustaz. Apa ya. pandangan Ustaz? Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima penonton yang geram minta Allah sekalian. Mengadu masalah kita dekat orang ni pun sifatnya baik. Sah. Hmm. Tak salah. Tapi kena ingat, biar diadukan itu kena pada orang dan kena pada tempat dia. Sebab kita kena ingat. Uh, karena kadang-kadang orang dalam bab kita mengadu. Dia boleh ambil kesempatan daripada kelemahan kita. Ini contohlah. Kadang-kadang ya, macam -kadang, contoh. Kadang-kadang yang mengadu tu cantik. Tak? Suaminya. Ya Allah. Ya? Cerah lagi. Apa yang, kamera tu. Contoh kan. contoh. Maka lelaki tadi ambil kesempatan. Dia masukkan ilmu sihir. Saya ada juga ya yeah. tapi nak cerita bukan nak cerita bab hebat ilmu nisab pun tapi nak bagi tahu dalam bab ini kita kena ingat whatever yang nak diadukan tadi itu ataupun yang kita nak mengadu tadi yang diadukan itu maka kedua-dua mesti ada sifat ikhlas dalam memberi dan dalam mendengar dengan syarat bukan untuk kita buat benda ni mengadu untuk mengumpat pasangan masing-masing ada orang mengumpat Ya, dia kata suami dia lemah lah isteri dia lemah lah isteri tak pandai macam mana nak buat. Itu dah tak kena sebenarnya. Ini bagi sebab itu setiap jabatan kerajaan kalau tak silap saya sebut hmm. dan kita dekat pucuk niaga pun kita ada unit counseling kita. Siapa-siapa ada masalah keluarga, masalah kerjaya, insya-Allah ada panel khas untuk dan apa nak mengcounselingkan orang yang hidup ada orang yang bermasalah. Mana kita tak nak kalau boleh Contoh, kita tak nak masalah kita diketahui umum. Ingat ya, jangan cerita keaiban rumah tangga kita kepada orang yang tak kena tempat. Macam mimpi sahabat si. Bila kamu mimpi buruk, kata Nabi, jangan cerita dekat orang. Simpan mimpi buruk tadi, takut menjadi kenyataan. Bila orang tafsir. walaupun tafsiran dalam bentuk main-main. Kita ingat ya? ibu. Dalam bab ni jangan cerita keaiban keluarga kita kepada, contohlah. Dia kata untung laki dia kata apa nama ni, laki hang ya laki hang ni raja semayang. laki aku teruk semayang, haram tak. Haram tak boleh cerita yang suami dia tak semayang. Suami pun tak boleh cerita ke orang lain, yang isteri dia tak semayang. Sebab apa dia? Hebatkan Islam jaga persoalan tepikan orang tadi ni. Tambah lambat mengadu dan diadu kena ingat. Ya peringkat dia, kita kena ingat apa dia? Jangan, jangan sampai kepada melibatkan kelemahan dan keaiban orang tersebut. Tak salah, tak boleh. Tak salah. Tapi kena ingat, kena pada orangnya, kena pada tempatnya dan bukan kerana niat dia nak mempak ataupun nak cari kelemahan seseorang itu. Wallahualah, tak boleh. Okey, Ustaz. Uh, satu lagi, Ustaz. Bila berlaku satu benda yang tak baik di pejabat antara suami orang dan setiap orang. Ya. Uh, apakah uh, ketua pejabat ataupun puro besar lah katakanlah ataupun CEO ke uh, pengusi syarikat tu? Dia kena buat sesuatu ataupun biarlah, budak-budak, biarlah. Itu memang orang muda macam tu. Silaikah ya. Ustaz. Makasih Ustaz Buzi, ni pun dalam bidang skop dakwah. Qulil haqqa walauka namur, Run. bercakap benar walaupun pahit. Ini Sebab tu Nabi, takkanlah Nabi ni tak pandai kot dalam bagi hadis Nabi ni. Nabi ni memang cekedik, Nabi memang pandai. Kalau tidak takkan Nabi kata kalau anak kamu tak solat 10 tahun kamu kena tibai dia. Ha, tibai apa nama? Rotan. Rotan dia. Hmm. Kamu kena pukul dia, kamu kena tibai dia, kena kamu rotan dia. Sebab apa Nabi kata gitu? Sebab dalam kaedah bab-bab kemungkaran ini, dia ada kaedah dia. Apa kata Nabi dalam kaedahnya? Man ra'a minkum mungkaran. Sesiapa yang tengok benda-benda maksiat, benda mungkar, benda jahat. Maka maka dia kena, kena, kena mendatari. Dia kena ubah kemengkaran tadi dengan tangannya. Apa dia? Bila dia ada kuasa. Dalam persoalan dalam jabatan, pejabat. Yang dikuasai oleh seorang yang nama ketua pejabat. Maka dia ada kuasa untuk mencegah dengan tangan dia. Mana kuasa Tuhan bagi. Maka kalau tidak ada kuasa. Maka kita hanya ada lisak ada mulut. Kita beritahu aja dek. Benda ni tak elok awak berdoa-doa dekat cerok-cerok ni. Dekat apa nak tempat sunyi ni. Ni tak elok ni menyebabkan benda yang tak baik. Nak semal-semal dekat kantin. Ini contoh dia. Kata Allah, kak ni sebor pula. Akak pun serupa saja. Apulah dah, kita serupa rupa punya. Mana je nak tegur orang tu pun kena ingat kita pun Tapi dalam bab ni kena, bab tu. Dalam pejabat, dalam jabatan selalunya, kerajaan pun telah mementangkan satu skop penerapan nilai-nilai Islam. Bukan suruh buang masa dua jam kat jabat tak kerja panggil ustaz carmah masuk dalam jabat tak. Tujuan nak menerapkan dalam jiwa manusia tentang nilai-nilai etika kerja dalam Islam. Sebab itu kalau kita kena ingat tuan-tuan sekalian. Apa yang kita kena buat. Majikan kena buat. Ketua kena buat. Tapi kita kena buat. Tak boleh tak buat. Kita kena ingat. Yang pertama saya nak ajak. Marilah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi dekat kita. Yang kedua pada dia. Kita kena nasihat dia sahabat. Dengan cara tadi lah macam Puan-Puan Kamariah Badaliah Apa dia tanya tadi kan ha, Maknanya nasihat dia dengan hikmah Sama ada kalau boleh direct dengan dia Alhamdulillah Tapi kebanyakan tak boleh Panggil dia Yang ketiga Kena ada penguasaan Sebab tu di mana-mana ada warta Tidak dibenarkan para pekerja memakai pakaian yang seksi menjolak mata Tiba-tiba Ada orang buat Maka wajib Mereka yang berkuasa Menguatkuasakan peraturan tersebut Saya ingat di mana-mana saja, Baik polis Baik bomba Baik immigration Baik Dewi 3 pun serupa juga. Dia ada guide dia dalam menetap menentukan tentang peraturan berpakaian, peraturan pergaulan dan sebagainya. Ada sebenarnya buat buat sibur set lucah pun kena tindakan tata tatatertib. Ini ingat ada kan, setiap badan kerajaan ada juga swasta dan sebagainya. Wallahualam sabul. Hmm, hmm. Okey Ustaz, kita dah sampai pun jurang <laughs> Ustaz. Ada soalan cepu mas untuk Ustaz. Yeah, yeah. Tadi sampai ke peringkat ketua pejabat, CEO mm -hmm. dan sebagainya. Ini yeah. Ustaz, apakah wajar kalau isteri di rumah mengetahui suaminya ada hubungan dengan isteri orang lain di pejabat hmm. Ataupun suami di rumah dia tahu Isterinya di pejabat ada hubungan dengan suami orang di pejabat Adakah wajar mereka pergi seram pejabat tersebut? Bawa parang ke, golok dan sebagainya Apakah wajar? Silakan Ustaz Terima kasih Ustaz Bozi Dan memang Ustaz Bozi tanya ni Memang berlaku Ustaz Bozi kan? Berlakukah? Ada kes kadang-kadang ni masalah Ada yang perempuan Yang peringkat tengok suami orang tu senang sikit Pakai kereta besar Kan, duit banyak sebagai, dia mula lah, dia buat benda yang tidak baik, dan sebagai kadang-kadang ambil gambar, pakai MMS, hantar pada rumah dia, tengok sedangkan tengok duk makan je, dah isteri pula, pakai jenis blank mental ni, otak kosong ni. Dia kata, ni gambar siapa abang? Lampak ni, sebab nampak bingkannya dengan eka, saya yakin dah benda ni. ...karena pergaulan. Ini tak tak mustahil. Yang berlaku faktor perceraian dalam negara kita... ...termasuk selama ada wilayah ialah... Kefak, ...kebanyakan seperti wanita dan... ataupun ...wanita ataupun lelaki yang berkerjaya. Hmm. Contoh kan? Ha. Contoh ada ada satu cerita maknanya... ...perempuan ini umur 25 tahun. Dia memang cantik. Suami tak cantik. Maka ada tikaman-tikaman. Alam kau cantik lija. Kalau kau tak cerai lelaki kau pun tak heran. Ramai makan minat ke engkau. Contoh lah kan? Kita berperasaan. Ber, Berperasan. Ha, kan? Ha, Gaduh sikit aja cari pasal. Ni contoh ya. Berlaku. Isteri kerja dari pagi. Sampai malam. Anak. Hantar sekolah. Ambil sekolah. Contoh ya. Suami dia. Akhir suami tegur dia. Dia balik dengan orang lelaki. Yang partner bisnis dia tadi. Maka kita kamu ni. Udah lah. Tak cukup lah. Apa yang ada. Amboi. Sekarang baru nak peringat kita. Dulu tak peringat macam ni pun. Haa. Eh kalau rasa tak sesuai duduk. ...kita boleh pecah sajalah. Oh, Suami tak. pergi mahkamah. eh Mahkamah kat Selangor juga. Mohon cerai. Jatuh kes. Bila tanya anak. Anak-anak nak duduk dengan siapa? Anak jawab apa? Anak kata nak duduk dengan papa. Sebab apa? Papalah is my mama. Ha, kenapa? Pengsan isteri dia. nak Na'udzubillah minjalik. Hmm. Ini dalam rumah tangga kan. -tang. So kena ingat. -tang. Jangan perekat serang. Hmm. Beri aduan. Kalau suami itu buat bintang elok. Kalau pernah membawa kepada ketelanjuran. Hmm. Report ke berkuasa. Jabat agama sebagainya. Hmm. Atau jumpa direct dengan ketua jabatan tersebut. Hmm. Saya syok suami saya. Hmm. Saya syok seri saya. Sekian, sekian, sekian, sekian. Cari jalan-jalan islah. Jalan untuk memperbaiki. Bukan untuk memecahkan lagi. Hmm. Hubungan sebagai suami. Ataupun kata, kita dengan kita dengan pejabat. Allah Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Itulah Islam tidak nak narang. Kita bekerja dan berkerjaya antara lelaki dan perempuan Apapun ada batasannya tertentu Antara lain jantina apa Apapun perempuan Kita akan jumpa pada minggu Dengan tajuk yang lain itu Akhlak dalam maya Maya ya Bukan maya karin Akhlak dalam maya bersama dengan Ustaz Syed Nur Hisham, Tuan Padang. Dan terima kasih kepada uh, kumpulan Yasin, uh, halakah uh, mukminah dari Kampur Perak. Terima kasih Ustaz Aslin. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih kepada di hatiku yang menaja hadiah untuk penonton dari Perak. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam.